MULȚUMIT microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G026 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunea de astăzi este deosebită prin aceea că prezintă numai ultimul episod din lucrarea adevărata fericire a Cristinei Roy, plus un comentariu care ne va ocupa tot timpul rămas. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu scena mișcătoare în care Ilenka este cedată de către Andrei, fratelui său Pavel, înțelegând că el trebuie să o aibă pentru că ea ținea foarte mult la el, s-a împăcat foarte bine în privința aceasta, Andrei nu numai că a cedat-o pe Ilenca, dar a făgăduit lui Pavel că va purta de grijă de toate detaliile căsătoriei și că toată viața lor va face să le îi va ajuta cu tot ce le va sta în putință. Astăzi, sub titlul Adevărata Fericire, ultimul capitol, 23, aflăm că venise toamna, ogoarele erau goale, dar crengile pomilor se lăsau în jos povara fructelor dulci. În pădure, frunzele băteau în toate culorile și era așa de frumos acolo încât era o plăcere să te plimbi prin ea. În familia Lehocki erau acum trei nurori și cele două mai tinere se îndrăgeau la fel de mult ca niște surori de corp. Aveau totul în comun, nu ajungeau niciodată la neînțelegeri și dispute și nici soții lor. Lumea nu știa să spună care din cei doi Lehocki era un soț mai bun, Daniș sau Imrich și care dintre cele două nurori era mai bună pentru soțul ei. Chiar și bătrânul Morar se împăcase cu căsătoria lui Imrich și niciodată nu fusese atât de bine îmbrăcat ca acum. Suzanka croia și cosea pentru toată casa, tot ce era nevoie. Ea își ținea soțul ca scos din cutie și la fel și pe bătrân. Socrul ei o îndrăgi. Adesea, când avea timp, se așeza lângă ea și se uita cu câtă hărnicie lucra. Ea îi dovedi că putea face orice fel de muncă. Soția lui Iura nu mai îndrăznea să se poarte cu ea așa cum se purtase cu Iutca. Mai întâi pentru că se temea de Imrich mai mult decât de Daniș și, în al doilea rând, Suzanka se pricepea să stăpânească inimile, astfel că nici cei din familia Lehoțkii nu scăpară influenței ei. De ea ascultau chiar și studentul Lehoțkii și fica Katşei. Aceasta, din urmă, nu mai stătu multă vreme acasă. De muncit nu voia să muncească, mâncarea nu-i plăcea. Tatăl o înjura pentru hainele de orășancă, mama se gândea că în sat nu va găsi niciun pețitor, așa că o lăsară să plece. În aceste împrejurări, lui Iosco îi mergea deosebit de bine. El nu știa pe cine să îndrăgească mai mult, pe mama sau pe mătușa lui. Adesea, când stăteam împreună în intimitate, Iudca spunea. Suzanca ne-a adus numai raze de soare în casă. Danish era de acord și cu atât mai mult Imrich. Imrich era atât de fericit încât nu găsea ușor în lume unul care să-l întreacă și așa de bun încât toți cei care îl cunoșteau se mirau de el. Și ce era cu Suzanca? Era fericită? De-ar fi întrebat-o cineva, Suzanca, ești fericită cu Imrich Fărăian? iar ar fi răspuns din toată inima, da. Știa și simțea că îl făcuse fericit pe Imrih, că Domnul Iisus era mulțumit de ea și lucrul acesta o umplea de bucurie. Dumnezeu găsea plăcere în ea și de aceea avea ea putere asupra inimilor. Oamenii o ascultau în primul rând pe ea atunci când le spunea despre lucrurile divine și stăteau bucuroși de vorbă cu ea. Imric nu oprea să facă bineare oamenilor și când venea ea în fierărie și zicea, Imrico, cutare sau cutare are nevoie de ajutor, atunci el lăsa cea mai urgentă lucrare pentru ca să-i servească pe oameni. Mama Hrubic se delecta cu fericirea fiicei ei, se bucura că are un ginere atât de bun care nu știa cum să-și arate recunoștința față de ea că-i crescuse o soție așa de bună. Știa că nu i-au crescuse în felul acesta, căci înțelesese cu vremea ceea ce se petrecuse cu fica ei. Cu ea se împliniseră cuvintele, pe seară va fi lumină, prima zi a noii vieți îi lumină calea. Dar ce era cu murtinovii? Sub culmea, murtin acționa încă o gospodină tânără. Lumea se miră mult înainte de a uita iarăși de ei. La Murtinov se ținuse totuși nunta, Însă mirele n-a mai fost Andrei. Pavel se duse la altar în frumosul lui costum național. Își vânduse costumul de orășan, căci nu mai voia să se deosebească în nimic de fratele său. Înțelesese că Iisus Hristos poruncește, cine dintre voi vrea să fie cel din tâi, să fie servul tuturor. Nu mai voia să se fălească și oamenii se obișnuiseră iarăși cu el. Acum, când era din nou asemănător cu ei, îl prețuiau și îl iubeau. În casa fraților Murtinov domneau dragostea și bucuria. Andrei și Elenca lucrau împreună ca mai înainte și de asemenea aveau tot mereu ceva să-și povestească. Andrei făcu tot ce stătea în putință ca să-și împlinească legământul și să o facă fericită. De câte ori se întorcea Pavel din pădure, își îmbrățișea fratele. Da, chiar și ca băieți nu se iubiseră așa de mult ca astăzi. Mama Zvara se împăcase cu această schimbare, deoarece fica îi rămăsese în viață. Dar Andrei era el fericit? Hotărât că era. Îi mersese exact așa cum prezisese Ian. Domnul Iisus îi golise inima pentru ca să i ia în stăpânire. El s-a predat Domnului și el l-a despăgubit pentru tot ceea ce pierduse. Acum cercetau împreună cuvântul lui Dumnezeu și în fiecare săptămână se duceau de două-trei ori la casa singuratică a lui Ian. Acolo se simțeau totdeauna atât de bine. Împreună cu cei trei tineri venea mama Hrubic, iar din familiile cu numele Lehoțchi veneau patru frați de credință. Ei învățau să cunoască voia lui Dumnezeu și de îndată ce o cunoșteau, o și împlineau. De aceea mergeau la Ian cu toate că ori venea și el la ei, pentru că acolo avea cea mai mare liniște și pentru că, ciudat dar adevărat, simțeau la Ian atât de mult adevărul cuvintelor Iată, eu sunt cu voi!" Da, întrucât Ian nu avea pe nimeni, Domnul împlinise o promisiune în ceea ce îl privea. Tu vei locui în singurătate, dar nu singur, nu te teme, căci eu sunt cu tine!" Ei deci locuiau aici împreună, domnul cu servul său și răspândeau lumină și iubire în inimile oamenilor. Deoarece Ian fusese învingător asupra inimii sale, din acest motiv îi dărui lui Dumnezeu cu atât mai mult dragoste din partea lui. El avea patru frați și trei surori. Îl căutau foarte des. Și când după aceea rămânea singur, simțea din când în când în inimă o bucurie imposibil de descris. În sensul acesta nu l-ar fi putut înțelege nici cei mai dragi, Că fericirea care își avea obârșuia în persoana nevăzută a Domnului, permanent prezent se acordă numai acelor suflete care pot să strige din toată inima, e îmi este îndeajuns. Amin. Și acum, dacă am vorbit despre experimentarea unei adevărate fericiri cerești, în ciuda tuturor vitregiilor pe care ni le oferă viața de jos de pe pământ, și dacă am făcut lucrul acesta în conecție cu Ian, care a rămas celibatar, nu vreau deloc să înțeleagă cineva că experimentarea prezenței Domnului sus pe pământ în viețile noastre care transformă viața noastră în cer, este condiționată de starea de celibatar. O, nu, nici vorbă despre așa ceva. A fost o simplă coincidență că se vorbește despre experimentarea reală a prezenței Domnului pe Pământ în viețile acelora care sunt celibatari. În principiu, tot ceea ce ne asigură, ce ne garantează experimentarea vieții cerești aici jos pe pământ, în viețile noastre cât trăim încă în trup, ceea ce condiționează deci, și ne garantează prezența Domnului aici, este cu totul altceva decât starea de celibatar. Ceea ce ne condiționează această stare minunată este împlinirea voii lui Dumnezeu exprimate prin textul de la 1 Tesaloniceni 5.18 care spune Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Acela care se pleacă în fața alegerii pe care o face Dumnezeu cu privire la statutul vieții sale aici pe pământ, în cazul nostru Ian, care a mulțumit, care a primit din partea lui Dumnezeu starea de celibatar și a mulțumit din toată inima, Ian s-a bucurat de o adevărată stare de cer pentru că el a spus, „Isus îmi este de ajuns și dacă trebuie să rămân un flăcău pentru tot restul vieții mele deoarece El s-a plecat în fața voiei lui Dumnezeu și a împlinit-o ca și Domnul Iisus, care s-a plecat în fața voiei Tatălui, de aceea a și avut parte de o bucurie nespus de mare, în ciuda faptului că era un celibatar. Învățătura de aici este aceasta pe care deja am spus-o. Să învățăm să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Căci în felul acesta avem garanția împlinirii voii lui Dumnezeu. Așa spune textul acesta, mai sunt și altele, dar îmi place să-l aleg pe acesta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Foarte desfășit se arată aici care e voia lui Dumnezeu. Și cu prilejul acesta mai spun un gând. Nu e așa că cei mai mulți dintre noi zicem, va, ce greu este să cunoști voia lui Dumnezeu? Nu e așa că suntem confruntați cu foarte multe situații în viața noastră unde am dorit să cunoaștem voia lui Dumnezeu, dar nu o cunoaștem? Uitați de ce nu o cunoaștem. Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu în cutare problemă și în cutare problemă. Spre exemplu, nu cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la partenerul viitor de căsătorie pe care să-l luăm. Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la ce serviciu să ocupăm. Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la o mie și una de alte aspecte. Știți de ce? pentru că n-am împlinit voia lui Dumnezeu pe care o cunoaștem, cea care este scrisă expres în Scriptură și atât de limpede. Și anume, să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Un credincios sau o credincioasă, care se pleacă în fața Domnului și mulțumește pentru ce a ales el, cum a fost Ian care s-a mulțumit cu starea lui de celibatar, pentru că așa i-a dat o Dumnezeu acela care se mulțumește cu tot ce a dat Dumnezeu, așa cum i-a rânduit el și se pleacă în fața lui, acela va găsi lumină pentru pasul următor, pentru următoarea alegere pe care o are de făcut în viață. A te pleca înaintea Domnului și ai mulțumi pentru cum ești, pentru ce ești, pentru ce ai și pentru ce nu ai pentru necazurile și pentru bucuriile de care ai parte sau nu ai parte, în momentul în care ai făcut acest prim pas, ai făcut un pas înainte și lumina lui Dumnezeu te va lumina cu privire la pasul următor, care este fie alegerea unei meserii, fie alegerea unei școli, fie alegerea unui partener de căsătorie și așa mai departe. Dar dacă n-ai făcut acest prim pas... Să te pleci înaintea Domnului și să mulțumești pentru părinții tăi răi și nedrepti cu tine, să mulțumești pentru sărăcia în care te zbați, adică să ajungi la starea apostolului Pavel care ne cere să călcăm pe urmele lui, deoarece și el calcă pe urmele lui Hristos. Ce vreau să spun cu privire la starea în care te găsești de sărăcie și de probleme pe care le ai să fie asemenea cu apostolul Pavel? Uite ce vreau să spun. Apostolul Pavel ne scrie la Filipeni, capitolul 4, versetele 11 și 12, spune el M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totuși și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu și în lipsă. Și mai sunt atâtea alte locuri unde vorbește el despre aceasta. Dacă n-am ajuns să ne mulțumim cu starea în care suntem, să nu așteptăm lumină pentru pasul următor niciodată. Uitați cum stau lucrurile. V-am mai spus eu cu alt prilej, cu multe lecțiuni în urmă și amintim din nou. De ce spun eu că nu ai lumină pentru pasul următor câtă vreme n-ai mers în lumina pe care o ai cu privire la voia lui Dumnezeu? Uitați de ce. Ne gândim la o mașină care merge noaptea pe stradă. Eu dacă am de parcurs, spre exemplu, drumul din Springfield, Missouri până în San Bernardino, în California, acesta este un drum care normal îmi cere aproximativ 24 de ore de mers. Și mai ales pe când lucram încă, eram obligat să fac drumul acesta drept, fără să mă opresc. Ei bine, a merge 24 de ore, vă dați seama că impunea călătoria unei nopți întregi, de seara până dimineața. Acum, dacă eu aș fi spus nu pot să plec la California, deoarece noaptea e întuneric și farurile mele bat numai 100 de metri înainte. Cum pot eu să acopăr distanța de 3000 și ceva de kilometri câtă vreme farurile mele bat numai 100 de metri înainte? Imediat, oricare dintre dumneavoastră mi-ați da următorul sfat. Știi ce? Mergi din 100 în 100 de metri și ai să ai mereu lumină. Dar dacă nu mergi prima sută de metri, sigur că n-ai să ai lumină pentru a doua sută. Vrei să ai lumină pentru a doua sută, a sută și pentru toată distanța? Parcurge distanța pentru care deja ai lumină. Parcurge distanța luminată și o să găsești lumină pentru distanța care în momentul acesta este în întuneric. Așa stau lucrurile și cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu în privința cu tare și cu tare și cu tare. Dacă n-ai parcurs distanța pentru care ai deja lumină cu privirea la voia lui Dumnezeu, spusă de Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc oricare ar fi starea. Dacă deci ai învățat să mulțumești lui Dumnezeu și ești deprins obișnuit cu starea în care te găsești, cu starea de sănătate, cu starea fizică, cu starea psihică, cu starea sufletească, dacă ești mulțumit cu tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, în relație cu tine, în familia ta, cu necazuri, cu greutăți, cu probleme, dacă ești mulțumit cu ce se întâmplă în țară, pe tot întinsul țării, dacă ești mulțumit cu toate acestea și te pleci în fața lui Dumnezeu, împlini astfel voia lui pe care o cunoști, atunci cu siguranță vei găsi lumină și pentru pasul următor, fie că este vorba de alegerea partenerului de căsătorie, alegerea unei ocupații în viață, unde să te muci, orice altceva ar fi. În momentul în care ai parcurs prima sută de metri luminată, adică ai împlinit ce știi, știi precis că Dumnezeu a pus acolo voia lui e să te pleci în fața lui, ai să găsești lumina necesară, foarte limpede și foarte clară pentru toate celelalte probleme ale vieții pe care le mai ai de întâmpinat. Să mulțumești pentru partidul politic care l-a pus Dumnezeu acolo. Să mulțumești pentru toate. Dacă nu te-ai aplecat să mulțumești Domnului pentru toate acestea, să nu aștepți să găsești lumină cu privire la ceilalți pași pe care ai de făcut în viață niciodată. Trebuie acum să mai ofer un comentariu pentru a aduce o lămurire în plus datorită unei confuzii care, precis, s-a creat în mintea multora. Uitați, a mulțumii lui Dumnezeu, spre exemplu, pentru necazurile pe care ți le face partenerul de căsătorie, fie că e soțul, fie că e soția, nu înseamnă să sari în sus de bucurie prin casă, Doamne, ce bine îți mulțumesc că nu mă mai înțelege deloc cu soția mea, că mi-ai dat o femeie încăpățânată și nu știu ce. Spun așa ceva. Hai să fim serioși, Dumnezeu nu ne cere lucruri din acestea. A fi mulțumit cu necazurile pe care ți le creează partenerul tău de căsătorie înseamnă a nu arunca vina pe partenerul tău care îți creează probleme. Asta înseamnă a fi mulțumit cu o soție cicăritoare sau cu un soț morocănos. Nu-ți cere Dumnezeu să sări prin casă de bucurie, să bazi din palme că ai o nevastă cicăritoare sau un bărbat morocănos, nici pe departe. Când Domnul Dumnezeu îți cere să-i mulțumești pentru partenerul tău de căsătorie, îți cere să nu dai vina pe partenerul tău, ci să primești ceea ce-ți face partenerul tău ca din mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, cum avem, spre exemplu, cazul acesta de căsătorie. Și apoi, după ce te-ai plecat în fața Domnului și spui, Doamne, soțul ăsta morocănos, Tu mi l-ai dat. Sau, Doamne, soția aceasta cicăritoare, Tu mi-ai dat-o. Îți mulțumesc că așa ai găsit-o cu cale. Și apoi continui rugăciunea. Și acum, doamne, dacă cumva sunt eu de vină pentru. Că partenerul meu se poartă în felul acesta? Doamne, dacă n-am arătat suficientă dragoste sau suficientă înțelepciune în comportarea cu el, binevoiește stăpâne și lămurește pe robul sau roaba ta cu privire la cele ce am de făcut și binevoiește, doamne, dacă se poate să îndrepți tu situația asta. vă tu pe soțul meu să nu mai fie așa morocănos sau pe soția mea să nu mai fie așa cicăritoare. Dacă împlinești, dacă îmbini, dacă combini aceste două aspecte, le pui la oaltă, adică mulțumești lui Dumnezeu pentru partenerul tău că el ți l-a dat așa, apoi îl rogi pe el dacă este voia lui să schimbe situația, dacă deci iei aceste două atitudini, fii sigur că Domnul Dumnezeu Va schimba lucrurile dacă găsește cu cale că trebuie schimbată starea partenerului, va face aceasta fără întârziere. Dacă găsește cu cale însă că un astfel de partener de căsătorie îți este ție cel mai bun, spre exemplu dacă găsește cu cale că tu ai nevoie de un bărbat morocănos sau tu bărbate ai nevoie de o nevastă cicăritoare, îți va spune ca și apostolul lui Pavel N-am să-ți iau țepușul acesta, căci prin acesta tu devii biruitor și devii un lucrător destoinic în via mea. Și în cazul acesta primești cu toată mulțumirea din mâna Domnului ceea ce face partenerul tău, nu din mâna partenerului. Asta înseamnă a lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Am vrut să fac această menționare, deoarece nu vreau să se creadă, cumva, că zic a mulțumit lui Dumnezeu, gata, cu trebuie să sări în sus de bucurie ca un copil de la care a primit covrigi și mere și să nu spese. Nu, că nu se poate așa ceva. Dumnezeu știe că noi suferim și că este greu. De aceea ne învață cum să trecem prin astfel de împrejurări, mulțumindu-i lui Că el a rânduit așa și apoi el nu se supără pe noi că dorim să fie și altfel. Ne lasă să-i cerem. De multe ori ne ascultă rugăciune, ne împlinește schimbând pe cel de lângă noi. Alte ori ne spune ca și lui Pavel, dragul meu sau draga mea, am rânduit eu acest partener de căsătorie pentru că prin aceasta eu vreau să-ți aduc mari binecuvântări, nespus de mari binecuvântări veșnice. Și știi ce se mai întâmplă? Fii atent aici. În condiția când ai un partener de căsătorie, că tot am vorbit despre asta, se aplică la toate celelalte situații, dar noi am luat unul, foarte comun. În momentul în care tu ai un soț morocănos sau o nevastă cicăritoare pe care Dumnezeu ți le-a rânduit, fii atent aici, ascultă bine, te rog. În momentul în care ai te-ai plecat și ai mulțumit Domnului pentru partenerul tău de căsătorie pe care Dumnezeu l-a făcut. Morocanos mă sau chickeritoare, în momentul acela experimentezi viața de cer aici pe pământ. Da, ai auzit bine. Atunci experimentezi pentru că experimentarea vieții de cer aici pe pământ nu este condiționată de situațiile de jos de pe pământ, ci de împlinirea voii lui Dumnezeu. Și pentru că tu împlinești voia lui Dumnezeu, primind din mâna lui pe partenerul tău de căsătorie cicălitor sau uh, morocănos, prezența Domnului are loc aici pe pământ. Ei făcut, ei aruncat un cap de pod pe care poate cobori din cer drept în inima ta și indiferent de condițiile în care te afli, indiferent că de cicăritoare e nevasta ta sau mă bărbatul tău, datorită prezenței Domnului, care s-a făcut simțită și reală în viața ta deoarece te-ai plecat voie lui, experimentezi viața de cer pe care o mie și una de familii care se înțeleg bine nu o cunosc. Asta este condiția experimentării vieții minunate de cer aici jos pe pământ. Împlinirea voii lui Dumnezeu de a-i mulțumi pentru ce ți-a dat, primind ca din mâna lui și apoi ai toată libertatea din partea lui Dumnezeu să-ți exprimi tot ce dorești, să-i cer să schimbe situația sau să te schimbe pe tine. Aceasta este calea care te va duce la starea de fericire, deoarece permit Domnului să intre în inima ta. Acolo în inima ta e gol, te gori de tine pentru că ei mulțumit și poate să vină el. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim pentru o viață atât de minunată de care ai făcut parte copiilor tăi aici pe pământ, de altfel de care ai făcut parte întregului neam omenesc. Mulțumim, Doamne, că ne-ai rânduit o viață de fericire, de bucurie și de plinătate care nu este dependentă de nici unul din elementele de mai jos de sub soare, ci o singură condiție. Trebuie să primim voia Ta, să ne golim de noi înșine și să primim voia Ta. Odată ce am primit voia Ta, Doamne, Tu însuți vii și locuiești cu noi cum ai spus și la Ioan 14,23, că Tu, Doamne Tată, Fiul și Duhul Sfânt, veți locui în inima aceluia care Te primește. Mulțumim pentru toate acestea. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului G026 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru toate gândurile minunate pe care ni le-a dat. Din cuvântul său și ne-a asigurat cu toată tăria că ne putem bucura aici pe pământ de o viață de plinătate și de fericire cerească așa cum numai El, creatorul nostru și al tuturor lucrurilor a putut să le rânduiască pentru noi. Condiția care ni se cere în vederea experimentării acestei vieți minunate pe care am pierdut-o în Eden din cauza neascultării este să împlinim porunca lui de pocăință apoi de botez și de credință în Evanghelie, după ce am devenit astfel copiii Lui și suntem stăpâniți de Duhul Lui Cel Sfânt, este Duhul Său Cel Sfânt în inima noastră, să-i dăm voie Duhului Cel Sfânt să lucreze în noi, să ne lepădăm întotdeauna de noi înșine, să primim toate din mâna Domnului, și dacă anumite lucruri vin din partea oamenilor, din partea lumii, din partea lui Satan sau din partea împrejurărilor, Domnul le va schimba pe dată pentru că el nu vrea să primim ceva ce nu este de la el în inimile noastre. Învățând astfel să-i mulțumim pentru toate lucrurile ca venind de la el, Domnul ce mai? Ce să mai zicem? Îl silim pe Dumnezeu dacă avem voie să vorbim astfel să înlăture toate necazurile care ne-ar face cel mai mic rău. Iar dacă nu sunt înlăturate, acelea care au rămas sunt haruri și binecuvântări nebănuit de mari, ascunse însă de ochii celor ușuratici într-un înveliș de necazuri de suprafață. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru toate ce ne-a dat și pentru gândurile acestea minunate. Rugăm ca inimile tuturor ascultătorilor să se deschidă larg, să le primească cei care n au primit încă mântuirea prin bocăință, botez și credință în Evanghelie să o facă, iar noi toți ceilalți să ne avântăm pe drumul lepădării de noi înșine, primirii voie lui Dumnezeu și să gustăm cerul încă de aici, de pe pământ, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Ce cerule de pământ, nu uita, da, nu uita, da, azi mânătăirea ta. La